Csinálnod kell nekem egy új személyi azonosságot. Kettő A tollamat pörgetem az ujjaim között, miközben rodáját bámulom. Már vagy egy órája bent vannak, én pedig azóta igyekszem összeszedni a bátorságomat. Százszor elképzeltem magamban, ahogy belököm az ajtót, és közlöm, én vagyok a megmentőjük. Majd én megoldom a problémájukat. De mi van, ha valamit rosszul raktam össze? Ha valójában nem is azt akarják, amire én már rákészültem, akkor teljesen idiótát csinálnék magamból, és talán még ki is rúgnának. Igaz, abban az esetben sem lenne sokkal rosszabb az életem, mint most. Meg kell tennem. Oda kell állnom eléjük. Már épp felpattanok a székemről, amikor kinyílik Kulzen ajtaja. Oliver sétál ki rajta, és a mosdó felé megy. Itt a lehetőség. Él nem kell vele. Követem a férfi vécéig, és miután körbenéztem, benyitok. Szerencsémre megint egyedül találom. Amikor meglát, a fejét csóválja. Ez valami fét is nálad, hogy mindig utána mi kérdezi. Csak kettesben akartam veled beszélni. Megvárom, amíg végez, és kézmosás közben lépek csak közelebb. Sietnem kell vissza, nem lehetne később. Úgy döntök, egyenesen a közepébe vágok, mielőtt még leráz. Tegnap elmentem a Káin fiai klubházba. Az egész este dermed. Feszülten néz rám, az arcomat fürkészi. Majd egy pillanat alatt elragadják az indulatok. Hogy mit csináltál? felé mingerülten. Tudom, hogy utánuk nyomoztok. Állom a tekintetét. És azt is tudom, hogy semmitek sincs ellenük, mert a feljelentések sosem érnek célba. Túl óvatosak és túl okosak ahhoz, hogy elkapjátok őket. Elfordítja a fejét és megpróbál kikerülni. Felejtsd el ezt az egészet, nem a te dolgod. De az, fordulok utána, megvan, hogyan kerülhetünk a közelükbe. Beka, állj le! emeli fel a hangját. Az erei kidudorodnak a homlokán, a levegőt szaporán veszi. Azt mondtam, hogy felejtsd el, és soha többé nem akarok erről beszélni. Ezzel kisétál a vécéből. Nyugodtabbnak tűnik, de az ajtót hangosan csapja be maga után. Felidegesítettem, amire nem vagyok büszke. Mérhetetlenül békés embernek ismertem meg, csupán néhányszor láttam dühösnek. Most kihoztam a sodrából. De nem lehet ő az akadálya annak, hogy végre érvényesüljek. Nélküle viszont nehéz lesz bejutnom a belső körbe. Visszasétálok az asztalomhoz és leülök a székemre. De abban a pillanatban kicsapódik irodájának ajtaja. Az egyik különleges ügynök kijön és egyenesen hozzám lép. a Harper? kérdezi. Én vagyok ráncolom a homlokom. Jöjjön velem! Állj, vigyenakodva néz felém, de megvonom a vállamat. Abban biztos vagyok, hogy Oliver semmi jót nem mondott az érdekemben. Gondolom elfecsegte, hogy bele akarok köpni a levesükbe, ezért hivatnak be. Talán már ma lecsuknak, amiért kémkedtem a titkos akciójukról. A gyomrom felleliftezik, főleg amikor belépünk az irodába, és rámcsukják az ajtót. Legalább haton ülnek a kanapén, székeken. Kulzen pedig a saját foteljában. – Harper! – szólít meg. – Igen, uram? Nagyot kell nyelnem, mert kiszáradt a torkom. Az összes szem rám szegeződik, amikor Kulzen a projektorra mutat. – Ez itt maga? – felemelem a fejem, és alaposan megnézem a képet, amelyet a szemben lévő falra vetítve látok. Én szerepelek rajta, amikor tegnap elmentem a klubházba. A képeket léptetik, ezért jól látszik, ahogy bemegyek, és amikor távozom. Most kell erősnek lennem, nem hátrálhatok meg. Igen, én vagyok, válaszolom higgadtan. És elmondaná, hogy mégis mi a jó kur Lenyeli a mondat végét. Mit keresett ott? Nem hazudok. Kimondom, amit akarok. Ha viselnem kell a következményeit, hát legyen. Kihúzom magam, és nyugodtan szólalok meg. Felderíteni mentem. Tudom, hogy a káin ellen szervezkednek. Ahogyan azt is, hogy nem jutnak a közelükbe. És magának ehhez mégis mi köze? Áll fel Kulzen a helyéről. Meg akar félemlíteni, de én állom a sarat. Ez az egyetlen esélyem arra, hogy végre változtassak azon, ahogy velem bánnak. Nagyon is sok, Bólintok. Mert jelenleg én vagyok az egyetlen, aki bármi előrelépést érhet el ebben az akcióban. A szobában mindenki értetlenül néz rám, de legfőképp Kulzen. Ezt hogy érti? Előkeresem a zsebemből a szalvétát, és leteszem az asztalra. Ez az egyik tag mobil száma. Tegnap este munkát ajánlottak nekem a klubházban. Egyszerre szólal meg mindenki, de Kulzen csendre inti őket. És mégis mikor akarta ezt közölni velem? Fordul felém. Nem akartam csak úgy betoppanni ide. Nemrég szóltam John szügynöknek, hogy mondjon pár szót az érdekemben. Kulzen ingerülten néz Oliverre. Maga ezt tudta? Veti a szemére. Félig, igen, húzza ki magát Oliver. De kezeltem a helyzetet, és megmondtam Harper ügynöknek, hogy maradjon ki ebből. Hát most már nyakik benne van, csap az asztalra, Kulzen. hátat fordít nekünk, a tarkóját dörzsöli. A szívem mindjárt kiugrik a helyéről, de moccan is emberek. Néhány pillanat múlva, Kulzen ismét rám szegezi a tekintetét. Ki kellene rugnom magát? Emeli felém a mutató ujját fenyegetően. Páros lábbal! Ha rajtam múlna, ezentúl csak krumplit süthetne valamelyik elcseszett gyors étteremben. De a helyzet az, hogy szarul állunk, az igazgató pedig egyre erősebben szorongatja a tökünket. Hetek óta egy részt sem találunk, hogy a közelükbe férkőzhessünk, erre maga egy nap alatt megoldja. Bár inkább vetném magam kimpadra, mint hogy kimondjam, de szükségünk van magára. Ezt most komolyan mondja? Pattant fel Oliver a helyéről. Kulzen rám Sandit. Dühös rám, ugyanakkor látom, hogy a szeme reménnyel Árperügynök, kiképezzük a terep jelenti ki. Köszönöm, uram. Igyekszem folytani a mosolyomat és a lelkesedésemet, de nehezem megy. Nem küldhet oda egy zöld fülűt, ellenkezi Oliver. Ez a zöld rájött, hogy mire készülnek, és elérte, hogy bejusson a klubházba. Vágok vissza. Igaza van, Jones, Bolint Kulzen. Lehet, hogy óriási hibát követünk el, de legalább próbálkozunk. Ha a elbukik, még mindig folytathatjuk a nyomozást más módszerrel, de addig is ennél jobb esélyünk nem lesz a káin megállítására. Felén fordul és úgy folytatja. Maga most menjen haza. Este megüzenjük, holnap hova kell jönnie. Addig nem tarthatja a kapcsolatot senkivel, amíg az akciónak vége nem lesz. Megértette? Igen, uram. Határozottan bólintok. Lenyomom a kilincset és egyenesen az asztalomhoz sétálok. Közben senkihez sem szólok. Szerencsére Ivy nincs a helyén, így feltűnésmentesen távozhatok az épületből. Nehezen tudom levakarni a vigyort az arcomról. Nem volt zökkenőmentes, de a célomat végül is elértem. És jelenleg ez a lényeg. Az adrenalintól sikítani tudnék, de helyette teszem, amit mondanak. Haza kell mennem, hogy felkészüljek a holnapi napra, mert holnap végre belekezdhetek abba, amiről eddig csak álmodtam. Fogalmam sincs, mire számíthatok. A titkos küldetések résztvevőit teljesen izolálják az akcióidőtartama alatt, ezért biztos vagyok abban, hogy el kell hagynom a lakásomat. Szerencsére nincs kitől elköszönnöm, mert nincs családom, sem igazi barátaim, akiknek hiányoznék. Egyedül azt nem tudom, mihez kezdjek Lákival. Bánatos fejét a mancsára hajtva figyeli, ahogy megpakolom a bőröndömet. Ő az egyetlen, aki hiányozna, ha hónapokig vagy akár évekig nem láthatnám. Most azonban sokkal nagyobb dolog van készülőben annál, hogy megtorpanjak miatta. Majd holnap, ha már többet tudok, ráérek kell dönteni. Addig is elkényeztetem a kedvenc jutalom falatkájával. Akkor sem pattant fel, amikor csöngetnek. Ez csak két dolgot jelenthet. Vagy teljesen magába zuhant, és megsértődött, vagy... Oliver, lepődöm meg, amikor kinyitom az ajtót. Én mosolygok, de ő szó nélkül lép be a lakásba. Követtem, de már kevésbé lelkesen. Csak ezért jöttem. Egyik kezével egy papírfecnik nyújt át, a másik zsebre vágja. a szokásosnál is flegmább. Mi ez? Bontom ki lapot. A cím holnapra. Ha megjegyezted égesdel, el. Kettőkor találkozunk a csapattal. Egy bőrönde pakolj be mindent, ami kellhet, mert utána már nem jöhetsz vissza. Már indul is az ajtó felé, de én utána szólok. Behűtöttem egy üvegpesgőt. Kocinthatnánk az előléptetésemre. Amikor megfordul a tekintete szinten lángol a dűtől. Mégis mit akarsz ünnepelni? – lép felém fenyegetően. – Azt, hogy aláírtad a halálos ítéletedet? Vagy, hogy belőlem csináltál hülyét az egész csapat előtt? Nem erre számítottam. Gondoltam, hogy mérges lesz rám, de így még soha nem láttam. – Nem értelek – csóválom a fejem. – Mégis mit gondoltál? Mi a szar csinálsz? – még jobban felemeli a hangját. – Beka, ez nem egy játék! – nem. Ez a munkám. Most már én is kiállok magamért. Nem hagyom, hogy leüvölcse a fejem. Ezt csinálnám minden nap, ha a főnökeim engednének terepre. Nem hagytak más lehetőséget. Ki kellett harcolnom magamnak, ami jár. És a többiekre nem gondoltál? A kollégáidra? Azokra, akik hónapok óta ezen az ügyön dolgoznak? Nem küldhetünk oda téged, amikor még 24 órája se tudsz az egész küldetésről. Tudom, hogy ellenzed. Az nem kifejezés. Megmondtam neked a vécében is, hogy felejtsd el ezt az egészet. De te megkerültél engem, és hátba szúrtál mindenki előtt. Hogy én? Keserű kacaj hagyja el a számot. Alig hiszek a fülemnek. Neked szóltam először, hogy a közelükbe férkőzhetünk. Te voltál az, aki figyelmen kívül hagytál. Ezért muszáj volt magamtól cselekednem. Nézd, fogalmam sincs, mit akarsz ezzel bizonyítani, de én nem fogok aszisztálni hozzá. Folytatja az útját az ajtó felé. Ez mégis mit jelent? Tárom akaromat. Visszafordul felém, és a szemembe néz. Azt, hogy mostantól szigorúan csak szakmai a kapcsolatunk. Végeztem. Kiviharzik az ajtómon, én pedig továbbra is tanácstalanul állok a nappali közepén. Kicsit sem úgy alakult ez a találkozás, mint ahogy gondoltam. Persze sejtettem, hogy nem fog kicsattanni az örömtől, de túlzásnak érzem, hogy ennyire lehordott. Ő is tudja, mennyit szenvedek azért, hogy végre előre léphessek a munkámban. Ezért sokkal több támogatást vártam volna a részéről. Ő azt hiszi, elárultam, de valójában ő nem segített egy cseppet sem. Direkt őt kerestem meg elsőnek, de nem kaptam tőlem más, csak elutasítást. Azt nem vetheti a szememre, hogy kiálltam magamért, és végre megszereztem magamnak, amire vágytam. Kisét állok a teraszra, onnan pedig a folyó mentén haladó kis járdára. Laki szorosan mellettem lépked, mintha azt mondaná, Haragszom rád, de tudom, hogy most szükséged van rám. Megsimogatom a fejét, majd előveszek egy cigit, és rágyújtok. Mélyen letüdőzöm a savanyú füstöt, és széthajtogatom a cetlit, amit Oliver hozott nekem. Megjegyzem a címet, majd a szám elé emelem a papírt, és a parázsló cigivel meggyújtom. Figyelem, ahogy lángra kap, majd amikor már a kezemet kezdi perzselni, a folyóba hajítom. Az áramlat könnyedén sodorja el, mintha nem is létezett volna. Hirtelen átfut az agyamon, amit Oliver mondott. Tényleg a vesztembe rohanok ezzel a küldetéssel? Már az első találkozáskor leselkedhetnek rám olyan veszélyek, amelyekre egyáltalán nem vagyok felkészülve. A munkát általában könnyebb nyomozással, kikérdezéssel, sok-sok háttérmunkával kezdik a friss vizsgások. Én viszont fejest ugrom az ismeretlenbe. Tényleg hülyeséget csináltam volna? Hagytam, hogy a hirtelen természetem vezéreljen, és talán pont ez lesz a vesztem. A taxival nem a pontos címig vitetem magam. Előtte két sarokkal kiszállok. Csak egy bőröndöt húzok magam után, a többi holmimat a házban hagytam. Ruhákon kívül nem sok mindenre lehet szükségem, hiszen semmilyen személyes tárgyat nem hozhattam magammal. Bármi, ami lebuktatna, veszélyes lehet. Magam mögött kell hagynom mindent. Egy passzadénai bérlakásház előtt állok meg. Ellenőrzöm a kapu melletti házszámot, majd a csengőhöz lépek. A papíron szerepelt a kapukód is, amit beírok, amire halk Berregés és jelzi, hogy beléphetek. Felmegyek a másodikra. A szívem egyébként is a torkomban dobog, hát még így ennyi lépcső után. A zöld szőnyek padlóval borított folyosó kicsit sem bizalomgerjesztő, de most nem a komfort a legfőbb problémám. Valójában fogalmam sincs, mire vállalkoztam. Nem tudom, hogyan működnek ezek a műveletek, mert még sohasem kerültem ilyen akció közelébe. Nagyon remélem, hogy alapos tájékoztatást fogok kapni, különben cseszhetem. Megkeresem a 23-as számot, és kopogok az ajtón. Ki az? szóla meg egy férfi odabent. Rögtön öznöm kell, mert nem tudom, mit kellene mondanom. Mi a vagyok? válaszolom. Most költöztem a szomszédba, és szeretnék bemutatkozni. Résnyire nyílik az ajtó. Egy világos hajú, kedves arcú férfi kukucskál ki, majd kitárja az ajtót. Belépek, de a látvány, ami fogad, arra késztet, hogy azonnal elfussak. Nem gondoltam, hogy ennyire komoly a helyzet. A nappaliban ketten ülnek. Olivert megismerem, de a másik, sötét bőrű fickót még soha nem láttam. Az asztalon monitorok, laptopok, akták hevernek. Mint egy igazi megfigyelő bázis. A térdem megremeg, de bejjebb lépek, mögöttem pedig becsukódik az ajtó. Oliver észrevesz és feláll. Emberek, ő itt Harper ügynök, mutat be. Ha minden jól megy, ő lesz a beépített ügynökünk. És a csapat, Biccent a másik két férfi felé. Parker ügynök az FBI-tól, és Williams ügynök a DEA-től. Parker nyitott nekem ajtót, Williams pedig a laptopot próbálja beüzemelni. Ennyien leszünk? kérdeztem meglepetten. Ilyen rövid idő alatt még nem tudtuk összeállítani az egész csapatot. De Parker évek óta a szervezett bűnözés területén mozog. Williams pedig részt vett több első munkában, amit az utcai bandák ellen folytattunk. Úgy érted beépülve? Igen, Vicent Williams. Három bandába is beszivárogtunk, de az utolsót alig éltem túl, úgyhogy inkább maradok a monitorok mögött. Ezzel nem nyugtatott meg. És ő mit keres itt? Oliver lucky mutat. Közelebb húzom magamhoz a póra ezt, hogy határozottabbnak tűnjek. Nem tudom, hova tenni, magyarázom. Fogalmam sincs, mihez kezdjek vele. Veszélyezteti az egész akciót, morogja. Nem lehet melletted. Akkor mégis mit csináljak? Nem fogom beadni egy menhelyre. Oliver sóhaja mélyről törelő. Sofia biztos szívesen gondját viselni. Úgy érted, hogy igen, vágja rá. Nem engedhetjük meg a felesleges bonyodalmakat. Összeszorul a szívem, ha csak arra gondolok, hogy leki nem lesz velem. De Olivernek igaza van, ez az egyetlen esélyünk, és én nem szúrhatom el. Meg kell barátkoznom a gondolattal, hogy amíg én dolgozom, Oliver vigyáz lákira. ra Tárgyilagosan és hűvösen beszél hozzám, amitől összeszorul a szívem, de most nincs helye az érzelmeknek. Egy apró hiba, és halott vagyok. Parker főz nekem egy kávét, én pedig leülök a kanapéra. Lákit közel húzom magamhoz, nehogy valami bajt okozzon. Ez az első, igaz? szólít meg Parker ügynök. Két hónapja vizsgáztam, vallom be. Az igen, hogy kerültél akkor ide? Leül mellém, a kezembe nyomja a kávém. A szerencseműve, válaszolom. Nagy a karma? Még eldől. Kezdhetünk? Szól közbe Oliver a csevegésünkbe. Williams ügynökkel leülnek velünk szemben a két fotelbe. A köztünk álló dohányzóasztalon fekvő mappákat kiterítik. Az új célpontunk a Káin fiai, kezdi Oliver. Eddig nem sikerült a közelükbe férkőzni, de most, hogy beka Harper javítja ki magát. Lehetőséget kapott, így van esélyünk. Megvan az egyik tag mobil száma. A mai feladatunk az, hogy felhívjuk és megbeszéljünk vele egy találkozót. Ha sikeres lesz és Harper bekerül a klubházba, akkor keményen munka vár ránk. Megvan a háttér sztorid, néz rám Williams. Hirtelen nyelni nem tudok. Van egy steril személyazonosságom teljes háttérrel. Oliver a homlokát ráncolja. Azt meg hogy? Tudtam, hogy szükség lesz rá, és mivel én láttam, mi történik ott, ezért én akartam megmondani, hogy milyen legyen, magyarázom. Szikla szilárd biztosítással, fotókkal, közösségi média jelenléttel. Két napja ráállítottam a legjobb emberemet. Bevontál valakit? Emeli fel a hangját Oliver. Megbízható. Nem tud semmi pontosat, de kellett a segítsége. Ha valahogy rám keresnek, nem bukhatok le már az első találkozás előtt. Ezért élesítettük a profilomat. Előveszem a hamis irataimat, és megmutatom nekik. A nevem a Richardson. Itt születtem Los Angelesben, és tegnapig egy multinál dolgoztam. Mindhárman alaposan átnézik a papírjaimat. Én tudom, hogy nincs bennük hiba, de nekik is meg kell bizonyosodniuk róla. Kórházi feljegyzések? kérdezi Parker. Néhány éve volt egy kartörésem, amikor elütött egy biciklis. Kiskoromban pedig megégettem magam, felhúzom a nadrágom szárát, hogy lássák a heget. Ha jól sejtem, most kezdődik az, hogy megpróbálnak belém kötni, de mindenre felkészültem. Nem tudnak olyat kérdezni, amire ne lenne válaszom. Magánélet? kérdezi Williams. Családom nincs, csak futókalandjaim voltak. A szüleim még gyerekkoromban meghaltak. Végzettség, Szábe Oliver is. Csak a középsulit végeztem el, utána alkalmi munkákat vállaltam. Mint például? Pincérkedés, futárkodás, eladói munka. A legutóbbi munkahelyeden mi volt a feladatod? Veszzi át a szót ismét Parker. Mindenes voltam az irodában, fénymásoltam kávét főztem, postára jártam. Milyen irodában? Könyvelői. De megutáltam a főnökeimet, mert nem adtak esélyt az előrelépésre. Ezért ott hagytam őket. Egymásra néznek, és végre befejezik a vallatást. Oliver visszaadja az irataimat. Van nálad bármi, ami a régi életedhez köthető? kérdezi. Semmi. Még laki is nálad lesz, szóval. Parker feláll, és az egyik papírdobozból elővesz egy új mobilt. Felém nyújtja, hogy én csomagoljam ki. Bizonyára azért, hogy az ő új lenyomatai még véletlenül se legyenek rajta. Amint beleraktad a kártyát, összekötjük a laptoppal, magyarázza. Mindent rögzítünk, amit beszéltek, és ha jól alakulnak a dolgok, és tényleg bekerülsz közéjük, az összes hívásoddal így teszünk majd. Ettől egy kicsit feszélyezve érzem magam, de igazuk van, ez a legegyszerűbb módja annak, hogy nyomon kövessék a fejleményeket. Amint összerakom a mobilt, rádugom a gépre. Oliver előveszi a szalvétát, amin a telefonszám szerepel, és elém csúsztatja. Akkor lássunk neki, teszi hozzá. A torkom összeszorul. Nem egyeztetünk előtte szöveget? kérdezem. Minek? Ha olyan profi vagy, hogy bármikor fejest ugraszt egy ilyen küldetésbe, akkor tudnod kell, hogy mit mondj, nem igaz? Ezzel a passzív, agresszív viselkedéssel csak azt éri el, hogy még jobban felszívom magam. Sosem fogom beismerni neki, hogy nem állok készen. Ha ő nem hajlandó segíteni, hát megoldom nélküle. Parker ügynök mindkettőnket végig végigmér, majd nagyot sóhajt, miközben hátra simítja a haját. Oké. Okay. Nem tudom, mi folyik köztetek, de vagy menjetek be a hálószobába és intézzétek el, vagy tegyétek túl magatokat rajta, de gyorsan. Évek óta ez a legfontosabb akciónk, és nem szeretném, ha két hormon tengés téni miatt buknánk el. A mai napon nem hibázhatunk. Most dől el minden. Talán az is, hogy megtarthatjuk-e az állásunkat. Leszegem a fejem. Oliver pedig az ablak felé bámul. Parkernek igaza van. Teljesen férre kell tennünk az érzéseinket, ha azt akarjuk, hogy sikerüljön a terv. Szerintem ne hozd fel elsőre a munkát, szólal meg Oliver. Már sokkal nyugodtabb hangon. Csak kérj egy találkozót. Randit? kérdezek vissza. Akár, bologat Williams. Ez menni fog. Nem lehetek túl rámenős, de valahogy el kell érnem, hogy engem vegyenek fel a klubházba. Kihúzom magam, és csak a célomra koncentrálok. Milyen beszívom a levegőt, és mielőtt még gondolkodhatnék, tárcsázom a számot. Izzad a tenyerem, és folyton az jár az eszemben, hogy kinyomom a telefont. Hazafutok, és soha többé, még csak az iroda közelébe sem megyek. De mielőtt megfutamodhatnék, beleszól egy hang. Igen? Megismerem, belebeszéltem a kocsmában. A fiúk fejhallgatót vesznek, hogy ne visszhangozzon a beszélgetésünk a háttérből. Szia, én... Majdnem a saját nevemmel mutatkozom be, de időben kapcsolok a vagyok. Néhány napja találkoztunk egy altadénai kocsmában. Amikor nem válaszol rögtön, átfut az agyamon, hogy fogalma sincs ki lehetek. Ó, a lány az idegesítő főnökkel, igaz? Na végre. Parker jelzi, hogy folytassam. Idegesít, hogy bámulnak, ezért elfordulok tőlük. Igen, én vagyok. Tudod, nem sok mindenre emlékszem abból az estéből, csak néhány kép maradt meg, például az, amikor megadtad a számodat. Halkan felnevet. Eléggé szét volt csúszva, az biztos. A háttérben több férfi hangját hallom, de nem értem, mit mondanak. És miben segíthetek? Én csak úgy teszek, mintha ehhez itálnék. Szóval jó volt akkor beszélgetni. Ha ráérsz valamikor, ihatnánk megint egyet. Ismét csend. Nem tudom, hogy mire véjem ezt a nagy visszafogottságot. Talán gyanús neki a jelentkezésem. De ha megadta a számát, akkor számíthatott arra, hogy felhívom. Vagy valami más áll a háttérben? Oké, okay, egyezik bele, az én szívemről pedig hatalmas kő esik le. Délután bent leszek a kocsmában. Ha nem találsz itt, szólj a csaposnak, hogy Tomit keresed. Elkapom Oliver tekintetét. A homlokát ráncolja és a távolba mered. De utána rögtön írni kezd. Ismét elfordulok. Szuper! Köszi, akkor nem sokára találkozunk. Bárlak. Bontom a vonalat. Háromszor is ránézek a képernyőre, hogy biztosan letettem-e, mielőtt megszólalnék. Nehogy Tomi is végighallgassa a beszélgetésünket. Williams maga elé húzza a laptopját, és eszeveszett módjára pötyögni kezd rajta. Ismerünk Tomit a bandából? kérdezi Parker, amikor leül mellé. Már nézem is! Én is a monitorra pillantok, ahol különböző fotók és iratok villannak fel. Új tag lehet, feleli Williams. Vagy eddig nem tudtunk róla. Most nem ez a lényeg, szól közbe Oliver ingerülten. Nem vele kell foglalkoznunk. Meg kell beszélnünk egy tervet. Nem tudunk előre tervezni, magyarázom. Fogalmam sincs, mit fog mondani, de akkor is megoldottam, most is megfogom. És mivel mész oda? Miért akarnál pont vele találkozni? Mert zsák futott az életem. Nézek egyenesen a szemébe. Mindenki elpártolt mellőlem, akit szerettem, a munkahelyemen pedig senki nem vett komolyan. Egy kéz meg vagyok, és ő volt az egyetlen, aki pozitívan állt hozzám az elmúlt napokban. Oliver megszeppenve áll előttem. A többiek pedig igyekeznek úgy tenni, mintha valami másra figyelnének. Holott mindannyian tudjuk, hogy csak zavarban vannak a kirohanásomtól. Ez jó lesz, Bolint Oliver, majd visszavonulót fúj. A konyhába megy és főz egy adag kávét, miközben Parker közelebbül hozzám. Ez jó sztori lesz, erősít meg. Erős, és ha az érzelmeiddel is rá tudsz játszani, akkor nyert ügyed van. A lényeg az, hogy érde hogy bevegyenek a klubházba. Azt mondtad, pultost keresnek. Nehezen veszem le a szemem Oliverről, de mivel ő egyáltalán nem néz rám, felkapom a fejem. Igen, most valami kopasz szakálas pasi van ott, de csak beugrónak. Oké, nagyszerű. Figyelj, ezeknek az embereknek nehéz a bizalmába férkőzni. Egy rossz szó, és nem csak repülsz onnan, de legalább két darabban. A szívem hevesebben dobog. Eddig is tudtam, hogy nem egyszerű a feladatom, de nem gondoltam bele, milyen helyre is kerülök. Ezek az emberek veszélyesek, és ha kell, gondolkodás nélkül meghúzzák a ravaszt. Erről a bandáról még nem hallottam, de egy másikról már igen. Láttam, mit műveltek, és nem akarok én lenni a következő áldozatuk. Köszönöm, most megnyugtattál, sóhajtok. Ha minden óvintézkedést intézkedést betartasz, akkor nem lesz gond. Nagy szart, szól közbe Oliver, mire mindannyian odakapjuk a fejünket. Te is tudod, hogyha már bent van, onnantól kezdve nem látjuk őt. Nem tudjuk, mit csinál, mit mond, hol van, éle még. Nem tudunk segíteni, nem tudjuk kimenekíteni, ha baj van. Mintha az oroszlán barlangjába löknénk őt. Azt hittem, létezik erre egy protokoll, a messze a A púlzusom még jobban megemelkedik. Elvileg, igen, tárja szét a kezét Parker. Megfelelő biztonsági intézkedések között tudunk majd találkozni néha. És a kiemelése is megvan a terv. Viszont ha valami balul sül el, és nem tudod elhagyni a klubházat, akkor... Baszhatjuk, fejezi be a mondatot Oliver. A szívem kihagy együttemet. ütemet. Nagyot kell nyelnem, mert a torkom úgy kiszárad, hogy alig kapok levegőt. Felállok a helyemről, és az ablakhoz sétálok. Nem futamodhatok meg. Nem láthatják rajtam, hogy bepánikoltam. De erre tényleg nem gondoltam. Nem készültem fel eléggé. A kiképzésem nem elegendő egy ilyen szintű beépüléshez. A térdem megremek, de kiegyenesedem, és stabilan állok tovább. Félek, hogy elbukom, hogy meghalok. De sokkal jobban félek a szégyentől, és attól, hogy csalódást okozok. Hogy még az akció előtt hazaküldenek, anélkül, hogy esélyem lenne bizonyítani. Határozottan fordulok vissza a fiúk felé, és felemelem a fejem.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 De legközelebb figyelj oda jobban, ha terepen vagy. Úgy semmi hasznodat nem vesszük, ha csak nevetgélsz, meg sörözöl. Sarkon fordul, és kísétel a lakásból. Nagyot sóhajtok, és visszaülök az ágy szélére. Egyáltalán nem bízik bennem, igaz? kérdezem szomorúan pár kertől. Azt hiszi, hogy el fogom cseszni az egészet. Nem erről van szó, rázzal a fejét. Oliver nem attól tart, hogy sikertelen lesz az akció, hanem attól, hogy neked bajod esik.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 A gardrophoz megyek, kinyitom, és keresek benne egy gyenge pontot. Szemmagasságban az oldalsó fala mozog, amit könnyedén le tudok pattintani. Mögé dugom a mappát, és visszaillesztem a bútorlapot. Nem is látszik semmi. Mégis lesz egy mankóm, amire néha támaszkodhatok. Reggel nyolc óra. Én már a pult mellett állok, de Billin és még két emberen kívül senki nincs a klubházban. Ők is úgy néznek ki, mintha átment volna rajtok egy úthenger.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 Indulnunk kell, Garciahoz, mondja. Basszus, tényleg. Mondd meg a fiúknak, hogy már is megyek. Rondbólint egyet, majd elindul az udvar felé. Logan lehúzza a söre felét, majd kiterími a korsót. Köszi. Mindent. Ezzel kísérl a többiekhez, de a tekintete minden elárul. Valóban jól esett neki beszélgetni, és nekem is kellemes csalódás volt. Teljesen megcáfolta azt a benyomásomat, hogy egy hidegvérű bűnöző.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 Azt csinál, amit csak akar. Persze az FBI jóváhagyásával. Éppen a poharakat rendezem a helyükre, amikor kinyílik az utcafronti ajtó. Ritkán szoktak rajta bejönni, ezért felkapom a fejem. Egy sötét hajú középkorú nő lép be a házba. Farmer jackit és rövidnadrágot visel, valamint jóval szolidabb sminket, mint az itt megforduló lányok szoktak. Nagyon kirí a többi vendég közül, ezért rögtön a pult végébe sietek. Segíthetek?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 A szívem össze-vissza kalimpál, de Kvint teljesen nyugodtan fordul felém. Drágám, ne hagyd, hogy megfélemlítsen téged, mondja a szememben nézve. Ha összegörnyedve, füled, farkat behúzva sétálgatsz itt, célpontá válsz. Igenis, húzd ki magad, és követeld meg a téged illető tiszteletet, mert azt sosem adják ingyen. Igaza van. A munkában sem futamodtam meg, és ki is érdemeltem a helyemet.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 Kaptam egy címet, egy FBI ügynökét. El kellene intézni, hogy ne szaglázhasson többet a környékünkön. Kiejtem a poharat a kezemből, mire a hangos törömpölés betölti az egész teret. Logan és Boo is felém kapja a fejét, de én igyekszem úgy tenni, mintha semmit sem hallottam volna az egészből. Alában viszont kocsonyaként remeg, alig bírok talpok maradni. Remélem nem tűnt fel Logannek a furcsa viselkedésem, mert azzal lebuknék.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 Nagyon csinos vagy. A hangra az ajtó felé fordulok. Logan közeledik felém, halvány mosolja a szája szélén. Tegnap este óta nem beszéltünk. Kellemetlenül érzem magam a történtek miatt, de csak azért, ahogy őt ellöktem magamtól. Ő az egyetlen, aki mellettem áll. Nem tehet arról, milyen helyzetben magamat kevertem. Köszönöm. Mosolygok rá vissza. Te is jól nézel ki.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 FBI ügynök, és azért érkezett a klubba, hogy bizonyítékot gyűjtsön ellenünk. Az összes tagot le akarták csukatni, és ehhez bót is árulásra kényszerítette, valamint elcsábította a logent, aki hagyta magát, hiába tud mi a valódi énéről. Ez az egész csak nemrég robbant ki, mégis honnan tud ennyit? Menekülnem kellene. Egy egész teremnyit dühös férfival vagyok összezárva, akiknek nem okoz gondot bárkit eltenni lábalól.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 Még közelebb lépek hozzá, mert képtelen vagyok ilyen távolságtartó lenni vele. Talán ez az utolsó alkalom, hogy láthatom. Jól az emlékeimbe akarom vésni az arcát. Lukásról tudsz valamit? érdeklődik. Beszéltem Jasmine-nel. Jól vannak. Lukás rendesen kapja a gyógyszereit, és gondoskodtam arról, hogy meglegyen minden anyagi feltétele a gyógyulásának.